Iparo Ratsa. Iparo Beno bat, iragarkitatik itzulian, ba, landetxak katea auzora hurril gara. Duela hilabete gutxi, bertan, e, bertako auzoko hainbat elkartek, ametxe egin auzoa amestu izeneko ekimena martxan jarri baitzuten. Horren arabera, bizilagunek auzoan ikusten zituzten beharrak edo beraien ametxeak idatzi, Eta gauzoko leku publikoetan eta komertzioetan ezarritako postontzietan sartzea galdegintzuten ekintzaiek gauzotarren ametzak bildu egin dituzte dagoeneko eta horren valorazioa egiteko eta ekimenaren urrengo urratsa zein den jakiteko ere ba Josetxo Arri eta helatze eta ikastetzeko zuzendaria eta aldi berean gauzuaren alde plataformako ordezkaria dugu ba telefonoren beste muturrean oker ez banago Josetxo Kaixo Egurdion El guardián. El guardián, bueno, va ba, JaVT de gente pasa a Martxan Jarri zen utenetikan eta auzotarren erantzuna baikorra izan da. Ba bai, oso oso baikorra, ba jo, gutxora vera se se de jaso ditugu. Uh -huh. Eta bueno, ba jodi, bueno, ba pizka emandizke diskute aldebetikan eta aldebetikan, ba bueno, ikusi ere ba auzotarren e, ba eta naia ba pentsatzen dutena ba paseratzeko eta jaunaren aldean ba, ba bueno, aurrera joteko ez eh uh -huh. e, zer bilatzen zenuten herritaren iritzi eta beharren zerrenda hori osatzerekin niger algu ke sea bueno eh ausoaren edausotarren e, ametsa ba pizkatere eskolatika nola Eskola norlako zabite egin dugu, es. eskolan saltu duenean ba, ikas komunitatizina duene proiektu batean eta lehenengo zen hori baiera, eskola guztiona da, ez da irakarreena, bakarre bezit guztiona mm -hmm. eta guztiona artean eskola egin barregu. Klaro, e, gure eskola hausobatean dago eta hausoko ume asko geiena, e, neukenik, es. Mm -hmm. eta asko etortzileak, gehiena izango neukenean ekes, eta eskola hausuan e, kokatua dago eta e, gaur egun eh Umen iketan eragin honea dauka ez eskola da familia, bai si eskola egiten egiten dana, ez? Eta eskolatik kanpon ba hor daude, hor ba, daude azteaak, gizarte taldeak, hor daude kalesitzaileak, ludoteka, osulkartea, beste eta beraiek urtean zehar e, zenbait ekintza edo zenbait, zenbait jarduera antolatzen dute e, Umen jo, ba, Ondo legoke ba ondoren goke, berea jarraitzea, ez? Eta, bueno, izkate hortika biatuta, izan genuen maia, karo, hausuan e, e, arazola azkolo be, edo, edo behar azkolo be, ba, gian mereziko ba, bueno, honetaz gogoeta bat egin eta. Hortuane, hundene ekainean, hundene uh -huh. ekainean, egin unor lako gorkafe bat edo, non konbiatu benueen eusoko jendea, eta horrek hartu egin, ba, berroi lagun inguruan, eta egos ausentan zabeak hati Ordo, ba horre bueno, ba, askoan imatu ginen, eta zer ginen, no, bueno, horrekortu behar dugu, eta hau e, mailan denon artean, e, egin bat dugu. Eta ginen ja elkartzen, hausoko e, elkarte guzti guzti guztiak, eta zer den duen guztiak, ez du guztiak, da horre bai jubilatuak, eta horre gaztiak, eta horre uroteka, e, eskola, e, ba, gite, e, xirole taldeak, eta denok ez. Eta dizinatu denun kanpaina bat, eta kampaina zen, bueno, ba, e, fases duena zitun, eta galengo fasea zen, nore, zukaipatuzuna, ze, ametsfasea. Uh -huh. Ametsfasea hori zen, ba, bueno, modu batean dut bestean, ba, jendea iratzi zenolako hausoa eh, nahi duen, eta zenolako hausuarekin eh, amesten duen. Uh -huh. Eta da egin duena, hori da jaso duguna, Eta horain, ba, bueno, ba, e, bigarren pasua da, zen ba, diari hitzuli, e, ez. Eh? Hau da, behar egizendutena ikus dezaten behar egizendakoa ora saltzen dela, eta horretarako prestatu dugu ba, asamblea bideoekin ba, eta hauzekin, eta eia mm -hmm. hortik atera e, zenbait talde elkarekinan egiteko. Mm -hmm. Hore, hor, nik esango nuke bado de bi amets e, mota, ez? Bado de amets batzuk, sentzu eh, guk betzeko behko ditugun, hau eh, osea, eh, e, talde zbienek, eh, osotarrek, e, segure artean, hori ba, guri dagokion gauza badelako, eta badaude beste antso batzuk, hori ba, instituzioak eta intzuzen udalak betzeko behko zituenak. Orduan guri idea da, ba bueno, ikusita, eh, lan taldeak sortzea, horren inguruan E, e, guk hasiko gara gurea egiten, gozoatzu, bueno, epe moltzera, beste batzuk epe ardida, beste batzuk epe luzera, eta ero ere, ba, aprofitatune dugu maiatxean direla udala utzkundiak, eta, bueno, dira primizia, bezala zertan edo, bai. martxoaren e, iruan, e, zehalkartuko gara, ba, bueno, e, e, aurkestuko diren e, alderri politiko guztiekin, gure ametsa, gure ametsa diburuz e, berri emateko ea berea egiten duten e, gure ametsa Bai, gara joan berba da, ez da, ordezkari politikoen kompromisoan lotzeko e, e, lotzeko, hain duzen ere Bai, e, ez, ke, bueno, aderetik, beha entzako, azalaz azkoetan, petzatuko duteo, aber, hemen, hauzo honetan edo bestean, ez, beha, hemen e, be, benta zauda egoera, eta zauda gu entzatzen deguna zurea indudu zuen, hain duzen egingo Eta hori jalakinda, en, gero gu ere, ausu hori esango. Degoi behira, ba, hauek e, bere egin dute e, gure ametzea. Eta beste hauek ba, e, ba, ba ez dute egin, hori ba, prazaratuko dugu, eh? Mm -hmm. Eta hori bueno, da, nabedezu, ba, agar bat, hori e, instituzioekin e, edo eta bere egin beharko dutena. Eta badago beste bat haian importanteago. Importanteago esan dut, Pizkate, hau ere, koesioa eh, lortzeko ez, eta da gure artean egingo eh, dugun eh, lana ez. Izan ere, hau artean, konpondu edo burutu daitezken ametsak eh, badirela diozu, ejemplu bat ematerik ba, hau zu? Bai, beira, eh, ezakit, eh, alde batetik eh, hemen, eh, bueno, badago dinamika bat, eta badogu elkarte ez garenak, eta eh, elkarte gauzak eh, egiten dituzte, baina egia da, bapritxapen eldetik ibiltzen dela ez. Ordu nore esaten dugun, bueno, bueno, igualmen badu esen bat eusak eh, komunean, komunean ditugunak, eta agia ba, honen eh, alde bat denok egin barko, bueno, que es, ba, esan duzu adibide bat, es, ba, azkotan joan, batek antoratzen du, ba, ez dakit, eh, eh, kultur maian ez, ba, ba, ez dakit egin txaldi bat, eurikaztaro bat, beste eguza beste bat egiten du, bueno, hori idea da, esan, bueno, a ver, urtean zehar, eh, gure ustez, zenolako eskaintza egin barko bai, hau uh -huh. eta hau, bueno, hau nola egingo dugu, nork egingo dugu, noize egingo dugu, ba, ba dibidez, olako agenda kultura bat gure eh, artean, ez? Uh -huh. Ba, Euskara dala edo, ez? Ba, askotan esaten dugu, joe, ba, Euskara, ba, udalak zenbait ezea proiektu martxan jarri du, edo batxutan ere, ba, idune duten Euskarak artea zenbait proiektu martxan jarri du, bai, gu, ikusten dugu, olako proiektuak agian gauzatu berkoloia tekela hau e, zoetan, edo binkat gure auzoan jendea horra nahi delako. Ba, jodesagun mintza laguna. Mm -hmm. Bueno, ba, jodesagun eta eingo du ba, mintza laguna gure auzoan eta horratarako ikusiko du nortzu deoden presor parte arteko, eh nortzu deoden parte arteko ba ikasteko, ere euskara erabiltzeko, ta holako ez? Mm -hmm. Edo elkar bizitza, ez? Askotan elkar bizitzak orra orokorritzen egiten deu, ta esan du, bueno, ja ikusten du oso gozi importantea dela errespetua. Bueno, errespetua dela edo ba, taldeak hori nola lan eingo du. Auzulkartzean nola lan duen. Eskola nola lan eingo duentza. Horlako gauzak, uh -huh. eh? Eta bueno, holako konprobiso txikia hartu eta gero ba, bueno, nola guri idea da, ba batekin e, elkartzea, ba bueno, ba hori matriza jarri eta gero pizkate eh ebaluatu, ez? Uh -huh. e, azken azken finean egingo dugune eingo dugun eh asamblean, ideia da ere E, baur partartuko duen jendearen datua jaso, ba, zuzenian, e, e, zaingudugun bigira guztietara, ba, dialdia egiteko, ez benebezue parte, hau da eguna, eta hau tokia, eta hau da haia. Uh -huh. Zara idut, normale bera gude, normalen, erkalzen amalo, amabos lagun, hori e, ideez da, amabos lagun hagin artean, iru talde, hiru lan talde sortzea, eta horre da, idea da, fue, alik eta talde geien, eta sortzea, Baina, ez taldeak egual urte osoan funtunatzeeko, egual zenbait arazo, edo zenbait nahi, edo, zenbait, zenbait ametz berehala ala e, hori betean egitez, eba, bueno, haizu ba, duzu partartzen duzu, zultaukasun ametz hori, edo ametz horren e, inguruan lan egiteko, eta hori bete ondoren ikusik duzu jarretzen duzun ala ez, ez? Mm -hmm. Horik guri idea da, jo, et parta iretza, ez? Nola askotan, hemen eta toki guztietan gertatzen egin da, bat beti, alde eta herriaren ausa egiten dira bereziki politikariek, baina eh herridikabe audarria e, herriak ez du benetan parte hartzen gauza importanteetan ez mm -hmm. orion hori da herria ba, dentzat baina herriarekin orduan auzoko jendearentzat auzoko jendearekin ez auka egitea. Mm -hmm. Ongi, azken batean ba auzotarren indarrak biltzea batzea da helburua eta horretarako esan bezala ba leintasunak markatu berdituzue eta horretarako e, lehen asamblea da bihar deitu duzu ez da? egorratuko du hitzordua Bai, behera, bihurtugu eh, hemengo, bueno, Landesteauso elkartean, degu bilera, eh tarrietan. Etoraino dugu ba aurkezpena, hau gaudona ba, nola egin den zergatik, eh gero, bueno, bideo motz, batzuk pesatu ditugu, non parte hartu dute ba devalbarrita mart persona, zureko devalbarrita mart persona, eh bakoitzak hor eh ezandako amaitza baina baia ja, ja hitz egiten, ez? Eh, buruz, ez? Eta gero hori egin ondoren, ba bueno, galderak eta eta eh gero ja da, ba 4, 5 gune ezbernietan, ba, jendea bildu, ba ja bueno, ba fiskat e izena hartzeko, ta esatego amendik ba, aurrera eh noizek ateko garen eta bat eta, eta, eta bat, ez? Fiskatia amendik mm -hmm. aurrera duguna hori dela antzolatzeko. Ongi da. Ba, hitzordu horrekin geratuko gara eta aurrerantzean ere, ba, ekimen honek emango duena zere hitz egingo dugu Josetxo Arri eta ba, mille esker gurekin izategatik. Ba, zubei. Eh. Ondo izan. Aio. Baide, aio bye.